Idag den 21 juli så har vi med oss sångaren och frontmannen ifrån gruppen Lilla Syster. Det här är Martin Westerstrand. Sommarprat är för mig någonting ganska pretentiöst. Men ändå någonting som jag länge har velat göra. Och jag har väl tänkt att jag inte har någonting egentligen att komma med. Men det har jag nog egentligen. Om ni undrar vad det är som händer nu så är det så att... Eh, jag också pratar heter Martin Westerstrand. Och är sångare i ett band som heter Lilla Syster just nu. Eh, jag har gjort det här med musik. I alldeles, alldeles, alldeles så många år. Så att det är lite förvånande för mig själv. Och jag tänkte att jag skulle vilja prata om det, lite grann. Eh, jag är sångare i ett band som heter Lilla Syster och var med i ett band som heter Lok förr i tiden. Eh, och jag är väl inte hundra procent säker på vart man börjar, eller hur man leder sig själv vidare i sånt här, sån här grej, i sånt här samtal med sig själv. Så jag har satt med mig eh, min vapendragare, min bästa vän och trummelse i mitt band, Ian Paolo lira som sitter vid mig och ska hjälpa med lite i rätt riktning. Hej Paolo! Hej Martin! Det är klart jag ska hjälpa till här. Du kommer hjälpa mig alltid. Du har alltid hjälpt mig. Så det är klart jag hjälper dig. Mm. Det är lite så här att jag och Paolo gör det bästa tillsammans. och eh, Även när det är en sån här grej så gör vi det samma tillsammans med. Det finns ju ett annat sammanprat med Paolo- i vilket jag är med och hjälper honom. Eh, jag tackar för det. <laughs> jag är gammal. Hur gammal? Ja, alltså, jag är gammal... I, i, i år så är jag 43 år. Mm. Men i huvudet så känner jag mig som 19-20- mm. Men vad jag menar är att Jag är så gammal så att Jag var med i ett annat i tiden Som heter Luke Som ju du för övrigt var ett fan till Innan vi kände varandra Rolig story, vi kommer till den sen Bandet LOK som man var med i, Fick skivkontrakt Riktigt skivkontrakt Med något som hette Stockholm Records På den tiden 1997 det är alltså 20 år sedan i år. Och... Sjukt. Sjukt alltså. Ja, men det är ju så knosigt. Och Alltså, 20 år. Den mängden av år pratar man om när man pratar eh, om band som ECDC eller Rolling Stones eller Babs eller du vet. <laughs> ja, Inte mig, liksom. Men, jag är ju gammal, liksom. Har jag förstått. Mm. Och... Eh, vilket får mig lite grann att känna att det kanske finns en anledning att berätta lite om hur det är att vara musikaliskt gammal men fortfarande med i matchen. Eftersom du är typ uråldrig så är jag, jag är lite nyfiken på liksom, vad var dina första grejer som, som fick dig att... Gå igång och bli galen på. liksom. Vad, vad är dina första musik alltså, musikaliska minnen? Snackar vi Vivaldi nu? Är, är, är, är det där vi är? Ja, nej. Jag vill Men, inte. Ehm. Mina första minnen av musik överhuvudtaget, som fortfarande då är så stort i mig, är, är, är Beatles. För att morsan mm. lyssnade på Beatles. Och jag lyssnade på Beatles förutom jag ville inte innan jag visste vad musik var. Ehm. Och det är väl det som är ursprunget till allt. Och det känner jag ju idag. Alltså, när jag skriver musik- eller när jag ska sjunga- eller när man ska toppla en låt som helst- så är det ju Beatles-grejer- eller harmonierna som finns där. Mm. Vi kommer till det senare också. Men det är Beatles. Helt och hållet. Beatles är helt fantastiska. Det måste vi ändå alla vara överens om. A Beatles är ju det mest fantastiska. Men för mig, den, den låt- eller det som lite grann summerar hur allting startar för mig eh, är väl ändå a hard days night, hard day's night right. you know right. ja Uh, Herregud vilka låt <laughs> Ja ni lyssnar på uh, Sommarprat till Pirate Rock Med uh, Martin Westerstrand Det är alltså jag Och jag har min vapentragare Ian en Lira med mig som mm. är. Uh, Och ni hörde precis Hard Day's night uh, För det var lite det som fick mig att börja Eller det är fortfarande det som är ursprunget musik för mig Men första gången Jag där verkligen Själv valde Musik När jag själv... Något du hittade själv liksom. Ja men i alla fall något som, precis, något som var som, som var utanför liksom, hemmet typ så Ja men precis så, Exakt som inte var liksom, någonting som morsan matade med mig, Utan som jag inte hittade själv Men eh, Det var ju Hurray oh, oh, Grymt och det var även den första vinylskiva jag ägde. Jag köpte inte den själv. Men, men, jag... men hur, hur upptäckte du att du Alltså som Gjorde du som alla andra? Såg de på tv? Jag gjorde Eller... som alla andra och såg mm. dem på tv. Jag kommer till och med ihåg att det var så att jag jag, jag var jag älskade dem. Jag är ju så gammal att så jag såg, såg Melodifestivalen stora liksom, när de var med. Och jag somnade innan... De vann liksom Så morsan väckte mig efter att de vunnit Och sa att de vann liksom. ja. Och en, en parentes till det här är ju att eh, Senare i Loks replokal i rep Olskroken i i, i Utan Göteborg Någon gång, eh, slut på 90 tid 00 kanske Så möter jag ju Rickard i, i, Alltså I själva korridoren Utanför replokalen Så står han där här i. Mm. Den äldsta, jag tror det är han, han som är den äldste av dem okay. mm. Mm. För mig spelar det ingen roll det var, alltså, Jag såg ju direkt att det var han Och jag blev så här. Eh, och blev ju starstruck As fuck liksom. <laughs> Men han Och jag tror jag fick fram något Hej eller sådär Men jag tror att han visste lite Vem jag var eller han visste sådär Så att han var så såhär tjena fan du roligt den här, Hur går det för er och sådär och när var detta, förlåt? Ja, men 99.00 kanske. Så fanns det ändå? Åh ja, fanns och var stora redan. Så här. Och... Du var redan skitbyggd då? Ah, som alltså, mitt ego just... <laughs> hade ju egna hotell. <laughs> eh, och det var jävligt stort för mig att, att möta honom. Det var en fem sekunders interaction, men det var jävligt stort. Men, alltså, det är en jävligt... Jag vill inte säga det låt. Den är... Den är... Jag tycker den är som awesome. den har betytt mycket för mig Och jag har den på vinyl fortfarande Och jag kan göra den här armrörelsen De gör i låten Det här är Vilken av dem, Förlåt. Men Vilken, Alltså slutet snack Nej men den riktiga armrörelsen som, som, som de gör i Kolla på ja. videon på Youtube Nä, På Digiloy Digiloy ja, ja. yes. Med Raise. Kanske den mest, det mesta slaget man kan få fram förutom tusen och natt. Då. Men med Digilou eh, och med, Digilo, och med så förstod jag väl att man kunde vara artist och att man kunde liksom med här. Får jag fråga, kände du någonstans liksom att lilla Sverige nådde ändå ut i världen liksom på något sätt? För det, det kände jag fast med en annan ja, grupp men Jo men du gjorde jag, absolut Fast jag förstod ju inte det på det sättet Nej Frågan är om... Du var ju liksom Inte ens, jag vet du var fem år gammal Jag hade precis fyllt 32 år Nej det är inte men, men jag förstod ju inte riktigt exakt Vad jag kände Men det är klart att jag kände Inom mig att Sverige och svensk musik Når ut Och är betydelsefull men framförallt så såg jag artister på en scen, och jag såg att de framförde något: Att man måste kunna någonting för att kunna stå på en scen, eller vara den typen av människa, eller på något sätt. Liksom. Det hände något i mig där i alla fall, som på något sätt fick mig att börja söka efter den här grejen. Och ungefär samtidigt så gick jag i, när jag var 86 jag gick i femma sexan så hade vi en musiklärare som på något sätt förstod att jag kunde sjunga och tvingade mig att vara med på roliga timmen eller vad som mm. för att hon förstod att jag kunde sjunga och det kunde jag, och det gjorde jag och helt plötsligt så var folk Tyckte folk att jag var cool mm. Även på mellanstadiet liksom Du förstod scengrejen Så, så pass tidigt. Ja, precis, och jag förstod vad, vad det är Och det gav mig liksom lite mer smak eh, och, och, liksom, och sen så gjorde jag det På roliga timmen Astramsiga grejer det var så jag sjöng. Som rad, som rad berätta ja, jag, sjöng, jag tror jag sjöng någon sån smurf blues Yes, smurfar <laughs> Och kanske någon, någon sån IF låt grej Alltså du vet, det här är... Blues var en stor grej. Så. Men, men sen någonstans i den här vevan... Det här är i slutet på 80-talet. Så dök Motley Crue upp- med plattan Shout at the Devil. Som jag var rädd för. Mm. Introt i Shout at the Devil- ljud, tyckte jag var läskigt. Ja. Liksom. Mm. Jag förstod ju inte hur, hur... Vad det här var för någonting jag tyckte det var... Var det jävelskrén som tyckte du var lite... Nej, inte jävelskrén. Det var, det, var det var något... Jag vet inte. Det är ju teatraliskt, liksom. så mm. Men framförallt... Så dök... Paul Stanley upp för mig. Mm -hmm. Jag är ju en av de där... Människorna, jag, jag älskar Kiss. Såklart, men jag älskar inte sminkade Kiss. Jag älskar Queaches of the Night... Du menar låtarna nu? Nej, jag album. Menar. Alltså Kiss ja, som precis. band. Ja, vattar. Men scenmässigt liksom. Gillade du, du dem mer utan smink? Du är ju en av de få tror jag i världen som... Ja, men scengrejer var inte viktiga för mig. Ja, okay. Låtarna. Det var när de... Quidges of the night. Med I Love It Loud War Machine och så, såklart. Men framförallt när Lick it Up kom. 1983. Mm. När Vinny Vincent klev in i bandet. Då kom låtarna. Och alltså, anledningen till att jag i 20 år plus har stått på en scen och spelat musik är en låt som var med på den skivan som faktiskt Winnie Vincent har skrivit. Jag, jag samlade ihop grannskapets barn och tvingade dem och var med i ett band i mitt pojkrum, satte någon bakom trummorna som var mjukdjur jag gjorde gitarrer av, av äh, badmintonrack och jag stod längst fram och sjöng eh, och till dags dato så är det den låten som jag idag fortfarande anses startade A alltså i mig som artist och det är Vinnie Vincent som har skrivit det mesta av den och mina damer hör en av världens bästa låtar Lick it up, Mäkis. Yeah, yeah, uh. oh, yeah, yeah, yeah. Oh, ja, det slog jag med mitt badminton-racket-gitarr-grej och dina gusser Ja, eller min porare som var tvungen att spela mm. trummor på godsdjuren i min våningssäng. Eh, och det var ju liksom det största och det bästa som fanns. Och sen var det det som gällde med Kiss och Mockley Crew. Med Kiss var det ju Animal Eyes plattan även som Fire är en av de överlägset bästa datorna som finns. Och Asylum-plattan och så vidare. Eh, och sen så, och och, och alla de här grejerna. Och sen så hände det någonting i slutet på 80-talet för mig. Och det var när jag ramlade på. Inte hip-hop, men ändå hip-hop. Mm. Eh, jag vet inte hur det gick till egentligen. Men, men i, i mig. Jag, alltså, jag lyssnade. Liksom, jag jag fick köra DMC. Gillade det. Eh, jag hörde väldigt, väldigt tidig public enemy. Jag gillade det. Jag gillade den, den rytmiska formen. Liksom sådär. Eh, och när jag första gången hörde gitarrer med rap. Så var ju, så var det ju kört för mig. Och det var? Vilken jag. Jag kommer inte ihåg exakt vilken låt det var som var den första. Eh, men jag vet vilken av de tidiga som gjorde störst avtryck på mig. Och det var ju liksom... Ja, det vände upp och ner på hela mitt liv. Och gjorde att jag... Alltså, det var det som gör att jag idag gör det jag gör. Det är fortfarande liksom... Det, alltså... Och för mig, bara... Alltså... Beastie Boys, no sleep till Brooklyn. Oh my god. No sleep till... Och Åh, herregud, Beast Voice. Ja, ah, men alltså från plattan License to Ill från 1986. Jag måste, jag måste bara flika in en grej här. Vi är väldigt nördiga. Vi älskar musik. Vi liksom... älskar att prata om våra hjältar och vilka som ligger bakom allt det här. Jag vet ju att Rick Rubin är en stor producent som låg bakom Beast Voice, Run DMC, J. Många tidiga hippopakter som var som hade det här soundet som var lite grann... Så här, det, var, det var det var hårt, men han, han är ju en, en gammal punkare. Liksom. Tar ta du, ta du upp min absoluta gud nu? Ja, Rick precis. Rubin. Och någonstans för mig så är det så här... Det är, han har ju fullt dig genom hela ditt liv. Vi ska inte gå för snabbt fram, men... Vad säger du om det? Är inte han någon form av ledstjärna, liksom, sedan sen den här tiden? Nej, jag tycker om att du tar upp det. Jag hade nog missat dig själv, men, men i och med att det här är ett sommarprat och att man ska götta ner så lite, så är det ju så att Rick Rubin är ju den överlägset största alltså uh, behind the scenes människa som finns för mig. Alltså ni, van, ni vanliga alltså, Men ni som inte jobbar med musik Vet nog inte vem Rick Rubin är Men om jag säger Han, han jobbar som ska vi nämna lite precis Han, han, han med... jobbar som producent Han har alltså varit med och skapat skivor Som för mig framför, Förutom License Twin Han startade skivbolaget framförallt Def Jam tillsammans med Russell Simmons Som är en stor grej Som jag nog kanske inte tror att Gemene man känner till mm. Men han startade skivbolag Def Jam med Russell Simmons- som stäppte artister som, som LL Cool J, Public Enemy- Run DMC C, tidigare Run DMC Och det var ju framförallt ett hiphopbolag. De stäppte ju hiphop, men rätt tidigt- så i den vevan så signade han ett annat band- som var Slayer. Han signade Slayer. Eh, och, och sen... Alltså Rick Rubin är så stor- och det är för mycket att prata om- men till exempel- så har han- det är han som har sett till att- Blood Sugar Sex Magic- med Red mm. Chili Peppers- låter som den gör- ser ut som den gör- är så stor som den är. Mm. Eh, och sen har han jobbat med, med Metallica- med ECDC, med Slipknot- med- han har även jobbat med Johnny Cash. Han har jobbat med Dixie Chicks. Han har jobbat med. Kort då, bara för att ta med mig eh, Johnny Cash-grejen. Jag måste berätta det bara för att det är så stort för mig. Jag vet inte om ni bryr er, men, men eh, han startade Def Jam tillsammans med Russell Simmons. Sen så separerade de och då startade han skivbolaget Def American. Eh, som han släppte grejer på och jobbade med. Sen så var det så att Johnny Cash hade tappat mer i mer eh, Och den enda, eller vill jag hävda nu, så, men den enda som såg hans storhet fortfarande var Rick Rubin. Som övertalade Johnny Cash att göra en coverplatta. Att spela in andra människors låtar, vilket var rätt främmande för Johnny Cash på, på det sättet då. Eh, men det gjorde han. Eh, och Hört Med Johnny Cash Som är en Nine Inch Nail Låt En Trent Wrestling Låt Det är för mig till dags dato fortfarande Den överlägset känsligaste Sångleverans jag har hört Och Rick Rubin för Rick Rubin Var det så stort Att göra den här grejen Så att han ville inte kalla det Deaf American Han ville ta bort ordet deaf och då begravde han ordet deaf. På en kyrkogård med en kista och en begravningsceremoni. För han är helt galen. Eh, det finns mycket att berätta om Rick Rubin. Eh, han är... Vi släpper det nu. Och... Det gör vi. Vi, vi, vi släpper nu. Vi går vidare till nästa låt. Varför har du valt den här låten? Eh, vi går tillbaka lite. Fast det är ungefär samma tids tidsera. Det här är 1988. Run DMC, som ju alla har hört Walk This Way med Run DMC. Mm. Och det var stort så här. Men 88 så kom det en låt som bara för mig defines... Alltså det här var innan rap metal så gjorde de rap metal. Jag behöver nog inte alltså, bara lyssna på Tougher Than Leather med Run DMC. så började jag ju förstå att man kunde kombinera gitarrer med rapp. Och det för mig är fortfarande idag det bästa jag vet. Men samtidigt så var det så här att jag undrade, eller jag sökte efter det här i flera år. Letade efter rocken och rappen. Eh. För varför? Vad var det Som du tyckte var så speciellt Med just rap och rock liksom? den, den kombon Var det rytmen i rap Kontra det andra Eller vad var det som Alltså jag är nog eh, Väldigt Väldigt Alltså bunden till rytmen också mm. eh, Och metal och rock Som man gillade Och Kiss och det här innan och Motley Crew. Jag gillade det hårda men förstod ju inte att, om vi ska vara ärliga, det svängde ju inte kiss bra. Liksom. Alltså, menar jag inte att kiss svängde, utan jag menar att det. det för när man fick, Så att alltså, jag visste inte att de här grejerna gick att kombinera. Och när det, när det hände så blev jag ju så här. Och det här, Tough of the Leather med som vi precis hörde, var 1988. Och sen letade man och hoppades och visste inte. liksom och Eh, jag trodde jag skulle vara rockstar Och stå och spela gitarr Och sjunga som på Stanley liksom Och vara mm. lite sexigarna mm. eh, Och sen jag, vet, alltså, jag ska dra storyn kort eh, För den är så viktig eh, eh, ska vi se. Jag var på en bensinstation Med min morsas fådeskort 1991 Av någon anledning så fanns det en amerikan där Som jag pratade med Det här var Själv Ulvi. Jag var på den tiden det fanns. Av någon anledning- så hade han med sig en kassett. Jag hade kassettspelare i mammas Ford. Han spelade- ett band för mig då. Jag kommer inte exakt ihåg- varför det hände eller hur det hände. Men han spelade en kassett för mig. Som- vände upp och ner- på mitt liv totalt. Eh, idag vet jag- att han spelade- Rage Against The Machine för mig innan deras första platta var släppt och idag vet vi mycket mer om vad det kan ha varit han spelade för mig och det, alltså det finns mycket att prata om där men jag hörde Rage Against The Machine och från den dagen så förstod jag vad man kunde göra och det öppnade någon form av dörr för mig liksom. Och sen efter dess så letade jag efter band som gjorde det här. Eh, som man kunde titta på, gå och se. Liksom. Det närmast jag hittade. och ett, Alltså ett av de där banden som jag stod längst fram vid kravallstaketet. Många gånger de spelade. Och som var ganska nära där. Det var inte procent men det var ganska nära. Och en av de låtarna som jag älskade och som jag fortfarande har på vinyl hemma och ett band som jag är alltså från Göteborg. Om man är från Göteborg så är man stolt över Stonefunkers och det här är S-T-O-N-E-F-U-N-K. kravallstaketet på massor med gig och kollade på Stormfunkers och bara alltså älskade svänget, vill jag ju hävda, liksom. Vilka var med då Enrik såklart men... eh, Pappadi, Pappadi, Pappadi var med i början, med i början eller så här, mm. jag tror jag såg på gig med ADL också mm. som jag för övrigt vill hävda är, är den rapparen i Sverige som har bäst flow och alla, fortfarande men och sen så var det... Det var Stonefunkers, så det fanns inte så mycket mer att kolla på i Sverige. Men det fanns ett annat band med gitarrist som är helt fantastisk, men framförallt en trummis som bara knäcker ja, men nästan allt i Sverige. Och alltså, eh, Utöver det så... Nej, äh, jag orkar inte. Det, alltså, bara lyssna på det här. Det här jag har den på bildvinyl hemma, och jag kunde jag spela trummel så så hade jag kunnat vara nånsin låg. Det här är All Lips and Hips med Electric Boys. Allt dig this. Alltså trummisen heter Niklas Sigval och. Det är fortfarande idag Bland det svängigaste svenska jag har hört Det är för övrigt såklart samma band Som spelar på för fet för ett fuck Åh oh yes. Med Svullo som ju är en sån jävla för Svullo för övrigt Ett mycket mm. du var mm. ett, ett, ett, ett geni Ett geni, helt klart vi, vi, En låt som lilla syster som heter Skål Är bara en, egentligen en stor hyllning till honom Och Och allt det där fick mig lite grann åt, ännu mer åt live-grejen, att man kunde spela det här liksom. Men jag letade ju fortfarande efter den här rap-metal-grejen som inte fanns i Sverige. Tills det kom ett band som bara slaktade hela skiten. You call, nigga. Ja alltså det där är ju Clawfinger eh, Just den här låten är nigger Men Clawfinger då var så jävla stort eh, Jag vill inte påstå att Clawfinger eh, påverkade mig så mycket Vad det gäller eh, att spela live och så Men Clawfinger var ju det största som fanns i Sverige För mig när de kom Soundet, herregud, soundet. Soundet, men även... Alltså du och jag, var, Paolo, var ju på samma spelningar mm. innan vi kände no, varandra. <laughs> och en kort rolig story om det är ju att eh, när vi släppte vår första platta med lok så spelade vi här vid Release Party i Stockholm. Och efter gigget så kommer hela Klofinger ner till logen. För de gillar Lok. liksom. God. Och det här var 27 januari 1999, om jag inte minns fel. Eh, och sen dess så, så har vi varit lite pola med dem. Och det är någonting som jag är jävligt stolt över. Det tycker jag kändes stort och konstigt. Sack framförallt har ju varit uppe på scen och gästat ett par av mig. Oh ja. det, det, är ju, det är ju surrealistiskt för mig. Ja men för mig också mm. Han är fortfarande så stor liksom. Och, och att, vi, att, vi, att man får känna Jock i skog liksom, som, så här, Alla de här grejerna Jättekonstigt eh, Jag vill bara sådär Jag har inte nämnt grunchen överhuvudtaget eh, Grunge var ganska stor för mig alltså jag, eh, Nirvana mördar mig inte eh, Sådär Men eh, Soundgarden tyckte jag mycket om Alice in Chains var Extremt stort längs Daily fantastisk. Men jag vill bara nämna någonting för att det påverkar mig och oss så mycket i framtiden. Jag, vill bara, jag, vill, jag, vill, jag tror att många av er inte har hört första Foo Fighters-plattan. För oss som var inblandade då så visste vi lite grann vad Dave gjorde och vi hade hört talas om en platta, en demo som fanns. Och så blev det en platta. Och när den kom, den heter bara Foo Fighters. Det är en pistol. på, på liksom. Och i, på den plattan finns det en låt som heter All Stick Around. Eh, som skapade mycket rykten om att den handlade om Kurt Cobain och hur, hur Dave var besviken på Kurt. Eh, Dave hävdade att det inte är så. Men jag hävdar att det är klart att det är så. Det Han sjunger ju till Kurt. Jag vill bara ge er en liten taste of work alltså, alltså Dave, I'm sorry, det här är alltid stick around med Foo Fighters Första Foo Fighters Som ju för dig och mig är så stort Paulus Ja ju alltså Foo Fighters, Dave Grohl total, Totalt geni Han. Han är ju en av våra gudar Men det var en parentes Vi pratar om vi lyssnade på Clawfinger Och vi pratar om att jag Fick höra Rage Against Machine Tidigt i min bil Givetvis var Rage Första skiva totalt omvälvande För mig och alla Oss liksom ja. mm helt vansinnig och så stor för oss så att det var liksom inte riktigt greppbart liksom, jag vet att för Paolo som sitter bredvid mig så var det mer hiphop än rock mm. för mig så var det mer rock än hip var rock och poesi än hiphop, vi hade alla våra sätt att se det och idag fortfarande så tycker vi att den första Rage-plattan som kom 1992 i Sverige tror jag mm. Fortfarande låter hur bra som helst eh, Och jag måste ge er ett smakprov på någonting som välter våra liv Alltså, ni vet alla vad det är Bombtrack, Track Rage Against the Machine Track, som, som ju var som ju var rap metal som ju var allt det där men ordet i det där är också metal och jag hade tappat metal vid det här laget, det fanns inte riktigt liksom tyckte du att det var metal då? Nej, Rage var inte det inte det var hårt och så, men det var inte metal liksom. Nej. men i samma veva så, de fanns ju tidigare men ett band som släppte sin... Alltså, när Pantera släppte Vulgar Display of Power. Eh, 1992. Så där var metal för mig. Ja. Och är fortfarande idag för mig. Eh, vi ska se på den skivan. Med på den skivan. Walk. Något helt obegripligt. Ja. Och någonting som var lika bra som Rage, men som stod liksom på ett annat ställe. Eh, Vinnie Paul, Trummusen, Pantera och framförallt, framförallt Dimebag med Rex, basisten. Hela det kittet var väldigt så här, alltså det svängde som fan. Och, och, och eh, Rage var stort, men efter första Rage så hände ingenting. Och då Pantera fanns där. Eh, och Woolgooders Play of Power fick mig intresserad så mycket så att jag stod i skivaffären 1994 när de släppte Far Beyond Driven med det som för mig fortfarande nog är den tyngsta, svängigaste, bästa metallåten någonsin. Det här är en av de stora låtarna för mig. Det här är I'm Broken med Pontera. Det här sista riffet i den här låten är ju kanske fortfarande, om jag får bestämma, kanske ett av absolut bästa. Metal som gjorts. En lite halvlustig grej apropå det här, liksom vi pratar om sväng och sånt. En grej som jag faktiskt inte visste som jag fick reda på ganska nyligen är att när jag såg någon parterad dokumentär är att deras typ av metal kallades ganska länge för groove metal. Just det! det och det, det makes a lot of fucking sense. Så de fattar ändå att det är svängliga? Ja, trots att de är från för mig var det ju, var det ju liksom eh, eh, en räddare i nöden. Måste det var så stort. och så eh, Idag förstår jag att det var Vinny, Rex och Dime som, som fick det här att flyta. Jag trodde att Filance Elmo var en bra snubbe i början. Nu har jag förstått att han är en narcissistisk tönt. Eh, men det här var ju liksom... Rage släppte sin första och sen jag det här mellan. Men sen gick jag och längtade efter Rage. Och det här var i början på internet. Det här var precis när internet fanns. Mm. Jag kommer ihåg att de, de första grejerna jag skrev ut från internet- var en biografi om Rage Against the Machine. Mm. Någon gång 1995. Liksom. Det var svårt då att få reda på information via internet. Men det gick. Och jag luskade mycket och vill bara veta- när Rage andra platta skulle komma. Här eh, plötsligt släppte de en låt. Från på ett soundtrack. Till. Oh, jag kommer inte film det var. men. Ja det var det va. Mm. Eh, och det var ju fantastiskt. Men det var ju inte riktigt liksom singel. Men det är viktigt för mig att få berätta för er. Hur det var. På den tiden fanns det ett rockprogram på Sveriges Radio som heter. Peter Rock va, som gick klockan tio tror jag, på torsdagar eller något. Sånt. Mm. Eh, och jag visste att Rage, det här var 1996. Jag visste att Rage var på gång med sin nya platta. Och alla program, alla Petri Rock började med att, vad heter han? Håkan någonting, va? Han programmerade började, började med att han pratade och, och sådär. Den här torsdagen satt jag i mammas röda fådeskort i gamle stan Klockan blev tio. Ingen sa någonting. Och sen kom Bulls on Parade. Och mina damer och herrar Bulls on Parade När den kom 1996 Så var den allt Jag sökte i Rage Och mer till Och fortfarande idag Så lyssnar jag Jag och Paolo främst men På den här låten Och hittar nya grejer Och hittar hur de har gjort den Alltså den är så overkligt briljant Så att jag så att jag, jag, jag blir framförallt anfad Fortfarande, varenda gång. Ah, ja, det är helt, helt sinnesjukt. Det här leder mig faktiskt in på, kort på, på ett sidospår. Eh, för jag älskade Rage jävla mycket och sen så slutar de spela. Jag vet nu att det var interna stridigheter mellan Saktar Rocha och eh, framförallt Tom Morello. Eh, och sen så fick jag ju höra att Chris Cornell från Soundgarden mm. hade var sjunga med grabbarna i Rage. liksom. Eh, och sen lärde jag mig mer och mer om det. Och visste att de skulle släppa något också. Och det såg jag nästan fram emot. Inte riktigt lika mycket som Bulls Parade. Men nästan. Och jag kommer ihåg att... Man jag... var skeptisk. Man, man var skeptisk. man skeptisk, visste inte vad som skrev. Skulle... Superband blir aldrig... Det har ju aldrig funkat. Liksom. Jag var hemma hos min godvän Daniel Frukost Larsson. När han bodde vid Skillerska. På den tiden fanns Z-tv. Och jag satt där... Jag visste inte att den skulle komma då, men när låten började så förstod jag direkt att det var Audioslaves första singel. Eh, och jag blev så blown away så att jag förstod ingenting. Och bara därför så måste ni faktiskt höra och lyssna noga på introt. Cochise med Slaves. Alltså, jag tror det här var 2003 eh, visst, jag, jag spelade på Hultfred med olika band 1998, eh, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009 Och det enda året jag var där som inte, inte spelare Var nog 2003 tror jag Och det var när jag spelade eh, Vi var ju liksom Hultfreds husband på något sätt eh, Både med Lok och med lilla syster, Men visst såklart, främst med Lok. En rolig, kort anekdot om det är ju eh, med, på loktiden så var ju, spelade Slayer eh, Jag har aldrig varit jättefan av Slayer, men Daniel Cordero spelar bas i Lok och i början med lilla syster och en jättegod vän han älskar ju Slayer mer än något annat och en kul grej Han ser ju ut som Tom Marias son typ. Tom Marajas som sjunger och spelar bas i Slayer yes. de ser ju de ser likadana ut liksom och så spelade Slayer på Hultsfred Och vi var där Och Daniel han kan fixa vad som helst när han vill Och han skulle ju träffa Slayer mm. Så han såg ju till att skaffa pass Till stora scen När de spelade Och det ordnade han Och så gick vi dit och sen vågade han inte gå in i deras lår och säga hej men det är så när man får träffa sina stora idol då blir man lite ja, fast Daniel som ja, vågar ja. vad som helst ja. Daniel löser allt egentligen men inte att gå in och säga hej till Tom Jag köper det. Så. i alla fall så, så gick jag in och, och hälsade på dem och tog upp med honom in eh, och han var blyg länge liksom Sen behövde Slayer hjälp med grejer. Jag ska inte nämna exakt vad. Men grejer som jag fixade åt dem. Och sen hängde vi med Slayer. Och stod på scenen och kollade dem spela. Och jag fick ett trummskinn signerat av Dave Lombardo. Vilket jag tycker är ett coolt. Cool kort anekdot från Hultfred. Det finns många sådana. Alltså vi har gjort så mycket dumt på Hultfred. Så det är helt obyggligt. Okay. <laughs> det är verkligen helt, helt stupid. Spelningarna men... är väl det du har bra va? Nej, det, ja. Jo, jag var nykter på många spelningar faktiskt. Konstigt nog. Bra. Eh, men Audioslave, och det för mig lite in på ett band. Jag kommer inte spela en låt med dem, för jag tycker inte de är bra på skiva. Men det, den bästa live-upplevelsen jag var med om var Suicidal Tendencies på Hultsfred år 2000. För Mike Muir är den eh, mellansnacksmässigt och peppmässigt den bästa frontfigur som finns. För det är lite så att... När man spelar i band själv... I alla fall jag... Så går jag inte på så mycket konserter. Eh, konstigt nog. För man liksom... Man är så trött. Eh, liksom, man gör det här så mycket. Så det är sällan man går och kollar på saker. Eh, jag har till exempel... Gått på Red och Chili Peppers i Globen. Ja. Jag har gått på mellan Manson. Eh, jag har sett Korn... Eh, jag har tyvärr aldrig sett Slippnatt. Och det tycker jag är lite synd. För det är ett band som jag tycker är knasigt. Eh. Men det är lite så här också att när man spelar själv så vet man vad man gör på scen. Eh. Och man vill inte bli besviken. Liksom. Man vill inte... Det måste vara riktigt bra band för att man ska utsätta sig för att se det. Liksom. Mm. Eh. Men efter... Speciellt live. Speciellt live, ja, precis. Liksom. Det är inte så många som, som syr ihop det. Liksom. Ja, precis. Bästa livegrejer vi har sett... Ja, alltså... Eh, förutom de tidiga grejerna så... Stod jag faktiskt på scen med Tåström på Kalasturén 1999. Eh, bredvid rapparen Petter. Och hörde honom köra Alla vill till himlen. Tror jag det heter va? Den. Eh, inte Timbaktos låt utan han låt. Det ah, bästa jag har hört. Fantastiskt. Suicidal. Eh, och är det mig som är så bra som jag har sett på vet så är bra liksom. Ja. Jag vet inte om du och jag har samma referenser där men. Va? Säg. först. Vad tycker du? För mig? Ja. Ah. Oj. Och inte tjaka kan liksom. Ja, fast det ju tjaka kanor. Ja. Men, men uh, Fofoethus för det jävla till. Det. det är bland det sjukaste så att När han bröt benet. Jag var där. Den grejen, till mm. exempel. Jag, jag vet inte om ni kan förstå det här- men jag kan inte gå och se Fofoethus. Det är too För det blir för mycket. Liksom. Mm. Det, det blir för mycket. Liksom. Jag kunde precis se dokumentärgrejen- om, om studion Sun City, men det var nästan för mycket. Eh, det är svårt att förstå. Det är svårt att förstå så. sådär. Alltså, eh. Men jag ska förklara hur det är liksom att se saker och ting. Ofta blir man besviken med live -grejer. Ja, och framförallt så har du en poäng där med att man, är, man blir äldre, man blir trött. Man orkar inte gå och se de här grejerna och... Det är därför vi baserar väldigt mycket av våra referenser, våra bästa upplevelser från när vi var unga. Liksom. Jag, alltså, jag minns så väl mm. när jag var där, högst 98. 8, 8 och så var det alltså. Dans, liksom. Jag ville hävda att, att det, vi... var, det var fucking fenomenalt. Liksom. Fast jag ville hävda att vi, vi var bra. Alltså, för jag tycker att med lilla så är vi så bra. Vi är ett bra laggband. Det är så svårt för mig att se för att jag är på mm. andra sidan. Jag har liksom. Jag vet, jag vet. Jag vet. Men det är givetvis en sån grej som jag, som trummis och som musiker, vill uppnå den grejen. Jag vill se och jag tycker mig att jag ser det hos många av våra besökare på våra spelningar. Mm. Mm. Att man ser den här. Alltså glädjen liksom. jagen och liksom så här. Och det... Ja, men, men, men, men, men det tycker jag också att vi är har... det är ju därför vi gör det vi, vi, och vi, ja, vi jag vet att vi är jävla bra bra live eh, jag gick och kollade på jag trodde du var med då vi kollade på raised fist nej nej på trädgården ja misstänker det eh, och jag var jävligt skeptisk för att jag tycker att jävla tunt jag eh, eh, superprinter och hjälptvå vältränare och här jävlar vad de slaktade mig det var så bra så jag fattade ingenting liksom. mm. eh, och sen ser man jävligt selektiv. Och så gick jag och kollade på eh, Dillinger Escape Plan. Mm. Hade rätt mycket fördomar där också. Mm. Och jävlar vad de... Det är det ju hårdaste jag har sett. Mm. Det är så knasigt liksom. Eh, men just det hårdaste. Ja, efter eh, Bulls on Parade efter det här så kom liksom ingenting och Slippnått Visste man vad det var för någon Man gillade vad de gjorde Men det var liksom Inte min grej det var, det var, Jag tyckte det var faktiskt För övrigt så måste jag för Jag har ju sett Slippnått I alla fall två gånger Och båda gångerna så har de varit föreband till ett annat band alltså, för Första gången innan Metallica Tror jag på... Big Four Nej, nej. När, uh, Oviktigt Men där fick man inte hela upplevelsen För att de hade typ en del av peat Och samma sak när vi var på eh, Slayer I Skandinavien Då var de också så här Så att det är lite tror jag Men nej, jag är med dig alltså, Jag älskar sin Jag tycker de är helt grymma På skida Och så här. och jag har sett och... Framförallt var det ju så här svårt. Corey Taylor är ju briljant Corey Taylor är helt makalös Men framförallt var det så här Att de gjorde sina grejer första skivorna och så kom det ju en kille som heter Rick Rubin. Ja. Och steppa in. Och så släppte de första singeln från den skivan som jag inte kommer exakt ihåg vad den heter nu. Okay. I alla fall den där låten som fick mig att återfå hoppet för hård, makalös och faktiskt hyfsat svängig musik. Och det är, alltså mina vänner, det här är duality. Mad slip dot I push my fingers into my 1995, 1994 så flyttade jag hemifrån eh, och så började jag köra taxi faktiskt, nattetid, jättekonstigt. Jag var ung och tänkte att eh, det pallar väl jag och det gjorde jag inte. Jag blev konstig i huvudet av att bara jobba 16 i veckan, bara nattetid liksom. mm. eh, Jag blev jättekonst i huvudet. men det var inte bara jobbet som fick mig konstig i utan det var ett, en platta också. Som hjälpte till jättemycket- att göra mig riktigt knasig. Eh, och det var Korns- första skiva. Eh, den kom- 94 tror jag- men jag, jag köpte 95- mm. den, den våren där. Och den lyssnade jag på dygnet runt- ensam i taxibilen nattetid, sex dagar i veckan. Och- den, det var länge sedan Alla kanske inte har hört den Men jag tror att ni har hört Blind I alla fall med Korn Ni har hört Shotsun Ladders Ni har hört ett par låtar från här Det är ingen frisk skiva liksom. Det, det är jättekonstigt jätte Men det förändrade Allt Korn förändrade Hela grejen eh, Många kanske vill hävda att de förändrade Genom att att det var lite hip hop att de hade Adidas grejer på sig så här. Men, det inte, men det... det inte riktigt var heller, liksom, utan det var väldigt mycket sång. Liksom. Ja, det, det, så så det, ju... det var ju och... Men det är inte det jag känner förändrar. Det som de gjorde som ingen hade gjort på det sättet innan var Head och Monkeys. Riktigt nedstämda men tajta gitarrer. Ingen hade gjort det och ingen hade riffat på det sättet med de nedstämda gitarrerna. Korn Är fortfarande Bland de största i, i mitt liv Och vi hade ju sån tur Med det bandet Som jag, Paolo och de andra Lillasyster hade innan Lilla Lillasyster som heter Rallypack Vi fick faktiskt spela förband Till Korn Amen. 2005 I Lisebergshallen i Göteborg Vad fan hände det egentligen det var ju via vår bogisplagg Live Nation som vi hade då. Men då så hade du jag och Max, gitarristen i Lilla Syster bestämt oss för att vi skulle träffa Korn. Mm. Det tyckte inte Paolo och Daniel som spelade bas då var lika intressant. Men jag och Max verkligen pursuade det här. Det tog sin en lilla tid, men vi gick backstage- och vi pratade med vakter och livvakter och hit och dit Och sen så fick vi träffa han, Field, basisten bassisten- mm. Och han var inte så jävla kul, cool. han var jätteotrevlig Sen fick vi träffa Jonathan, han som sjunger Och han var bara så här professionell och så hej och var trevlig Och till slut kom vi fram till Monkey, gitarristen mm. Och han bjöd in oss i sin lås. Och så hade jag med mig en rallypack skiva till honom Och han blev så jävla glad och bara, fan? Så han gav, gav mig sitt svettband som han hade på armen och till dags dato hänger det fortfarande hemma på min vägg. Oh yeah. Så mina damer och herrar, det här är blind med kort. det hade ett band som hette No Sideburns. Sen hade vi ett band som hette Psycho Beat Backdown. Vi vann lite... Vi vann allt tror jag. Sen efter det så startade jag... Jag var med startade Luke. Det har ni nog hört talas om eventuellt. Och det gick rätt okej. Fast vi älskade inte varandra. Så det gick oss skogen. Och så startade jag tillsammans med Daniel från Luke. Och Paolo som matrumteckningar trumteckningar i Lok och en god vän. Och Max, ett jävla unikum. Ett band som heter Rallypack. Och så släppte vi en platta med det. Och vi hade någon idé om att Max skulle spela elceller istället för gitarr. Vi trodde att världen var redo för det. Men det var de inte. Så det gick så där Även om vi var rätt populära på Z TV Det var ju det. det året. Men... I den vevan så började jag skriva lite låtar på svenska igen. Eh, så hade jag någon, någon idé om att jag skulle göra någon sologrej fast så var vi ett gäng killar. Alltså Rallypack till skillnad från Luke var byggt på först och främst kärlek. Men sen också det första vi bestämde eller bland det första vi bestämde mm. var att alla pengar alltid skulle delas lika. Eh, och det är jävligt viktigt mm. det är, annars blir det trams till slut liksom. och så började jag skriva på svenska och skulle göra någon sologrej och så bara, vad tjötar jag om liksom. det är klart att vi ska ha ett band så Rallypack blev ett annat band som vi inte hade något namn på eh, till slut så hittade vi namnet lilla syster Och så släppte vi en skiva Som hette musik För en järndöd generation mm. Och så skulle vi släppa en Andra singel från den Som hette Kräkas Och då ville skivlaget eller någon ville ha En B-sida till den Till den singeln mm. För att radio inte tyckte att den var så rolig Att spela för att så... Ja någonting Kräkas också. var sådär och det var precis när Rihanna hade släppt Umbrella. Och jag och Paolo älskade Umbrella. Och jag kommer inte exakt ihåg hur vi hamnade på, men vi, vi var rörande överens om att vi skulle kunna göra den här låten. Mm. Precis Och så gjorde vi det på en höft liksom. Ja, vi satt på lokala bodegen. Rockbaren? -rock Möjligt. Ja. Nej. Det, det kan inte vara för att de spelade låtarna nu På stället vi var på Och vi bara så fan en jävligt, jävligt bra låt Tänk om liksom, Vi skulle göra en jävligt tung version här. Och eh, Några öl senare så tyckte vi Att det var en fantastisk grej Så vi drog till studion helt enkelt Och gjorde slag i saken vi, vi, Jag tror det var vid två tillfällen Först så, så proggade alltså så vi, vi Det är ju tre basar Skitsamma mm. idéer Men själva sånggrejen vet jag att vi la i mitt sovrum mm. en natt fulla som satan så la vi hela sången liksom. mm. vi gjorde det lite grann på skoj liksom. för vi sket ju vad folk tyckte och sen så började ju radiospelaren istället för singen mm. och den blev ganska populär så mycket så att MTV som på den tiden fortfarande pysslade med musik är så alltså tv-kanalen Hörde av sig till oss och ville ha en video. Vi låg ju elva veckor på trackslistan. Ja du vet liksom. Och så gjorde vi en video. Och sen så. Ja. Helt CP. Och så släppte vi en ny version av den första skivan. Med den låten på och bla bla bla. Eh, och vi hade rätt kul ett par år. Tack vare den där låten bland annat liksom. Mm. Eh, och då. Jag tänkte först att jag skulle spela Umbrella för er, men, men den har ni nu hört, tror jag. Eh, jag ska spela en annan låt med, med lilla syster. Men innan jag gör det så ska jag spela den låten som som, som är som jag tycker är den bästa vi gjort. Och jag orkar inte förklara. Det här är dra åt helvete. Dra åt helvete, eh, som ni precis hörde, är ju våran version av Walk och Unbroken. Båda låtar. Det har nog ingen förstått, men vi har typ kopierat det rakt av. Eh, man förlorade nästan hoppet om hård musik. Eh, men så kom det ett band som hjälpte mig att förstå att det finns riktig jävla mördarskit kvar där ute eh, jag tänkte jag skulle lämna er med det som för mig är det mest upppiggande och energikickande och briljant. alltså det är bland det briljantaste jag någonsin har hört eh, nu kommer inte ni kunna höra så mycket av texten men om ni vill, någon gång vid tillfälle kan göra det så läs texten samtidigt den hårda, hårda rocken eh, finns kvar för mig. Genom det bandet och den låten som The Hives alltid har velat skriva och göra. Men aldrig kommer göra. Det här är kanske det pågaste som finns. Och det är helt briljant. Det här är Heart Attack American med The Brogs. Tack för mig. Och tack för det här. Go!